بسم الله الرحمن الرحيم ان نقول بان اقصى درجات الوصف اذا كان موصرا يكون عله للحكم كما في قوله تعالى الزاني والزانيه فضل كل واحد من عباده تجلى متى تنهيب ده حضره الشركه هو تنهيب حضره ك يا حضره دي قرقده ده دو اصل کې کم سے کم در مراتب دی نور مراتب ان کے دشو در مراتب تودی اشارہ کردہ یو آلام ارتبت و چې په منزل دا علت دی پا منزل دیسی علت دی لکتی تودی اشارہ کردہ چھ اغار آزی قرآن پاک اززانی و الزانیت فجلدو کل واحد من هما زانی او زانی بارک رازی یا سارک او سارک بارک رازی فقطو او ایدیو ہما ملل ده کدا وسط ذکرشه وسط نمبرات اسه وسط نحوینه دا اگر چه مبتدا ده اگر چه شین مبتدا ده او مبتدا ذکرشه ده پس سینید مشتقي باندې فسګه ده وسط باندې د وسط نمبرات اگر صفترات لګي په صورت د مبتداي ک په صورت د خبري او په صورت او متعلق <متضح> کي ده ارسوي حكم اوس په دې باندې لګي د ل فجلدو او تقطع فازاني وزاني دوه نس لګي او پر ساري اساري پر ساري په ټوب باندې څه لیکل بیا علاوه به زامي او چې کوم تفسيری بيځاوي دي کې لیکل وي چې کله حکم دایر شي مشتقی مشتکی باندې او ماده به د کموشتکی د د حکم کې حکم دایر شي بچاواله او مشتکی باندې نو نار مزدري ماده د علت د د د حکم کې حکم ولې لیکل دغه وجہ سره نو پا از زانی کې د زنا د مبدل او فقطعو حکم د سارق او سارقه ته ونولول کېږي غیر د دروازه اړل څه شریط د کس سرقاله دا د ذکر کېږي مدته کې وو سټیګا په منزل د اړلت چې دا سرې کې د واژې دا چې دا سرې کوي نو بلار دا د په کتابه دی او چې دا زنا وي امه دا په دایر کېږي په بل کل طمنزه د علت چې کوم ځای کې ناراله ندکه جلب ور سر راځي او چې کوم ځای کم سره قرار مکته ور سره دا داسې وڅپ پیج دی د بل کل حکم د سر تعلیل دا وسپ مرتبه د علت تر رسیدلې د موثر د حکم کې داسې چې کوم ځای کې دی د سر حکم یې نو مرتبه وسب دا چې دوره مرکزي قوت ته کېداسې چې مرتبه د شي د علت دغه د هغه اعلی مرتبه کې شرط د کم اعلى مرتبه د شرط کېږي اب موږ دغه څه د شرط کې نکلاغه ده فرانه قرنه والکم ما تکم زاز اسوار لسنده په طرف پر رحمت د ګاره هغه ذکر شوی د نورس پر الله ذکر کول هر رحمت غذائکم اللاتی فی حضورکم من النساء صحیحګه اس بلته حرام دشوي دی په تاسو باندې فرقټه فرقټه دا و چې بل خوند نه تاسو سره او تاسو سره بیا نه کوم او د بل خوند نه چې کوم جنیراله له خند سره اوسه سره موجودو دی کې په ټکنیکی پر فرقټه او عرب عربه کې په ټکنیکی او یوه ټکنیکی کې ربيبا ربيبي ورکې الله پر مې چې ربيبا بتا حرام ده هغه ربيبا په حضور کې تاسو ته پچھا دخول کوي په شرط دی بچامانی تا دی مورو اور اللہ مور سره اللہ نکاہ کری دخول شوئی دا بتا حرامنا اس دل تک دوکی دوگی دوگی دے دخول شرط دی کرشو بلکی دوگ دے آور بی با حرام دا چی کمستا سگی تربیت کی نو دا دا دا دوین بیتا دا دا مثال میردر کو بل میردر کو بس را والی مثال میں نظام دا دا دا اتفاقی دا تا مثال لے جی غسلی پا مرتا با اگر موږ اندرااله د فرد احتراز نه په مرتبه بس اتفاکی تور ذکر شوی د وجه د واقعي نه ذکر شوی نو عام طور دا جنه داسي وی جمهور بن زوادشي نمور مرسلول شي د خپل په تربيت کې د دې خپل په تربيت کې د پلانر په تربيت کې دلته ګدام مقصد ملي کاستا په تربيت کې نه و هات کاستا په تربيت کې اوته په ور د خلکره نو تاسو راه تابنه حرام او کدا سينوار حرام نه ده بس اسید کیفاکی تور ذکر د دې په حکم کې اس اثر نشتا کدا په تربيت کې د او او چې په مور خلانو دخول کړي د بلندر نو حرام ده ته دخول نه کړي حلال ده صحیح څنګه مدې وسب لا په حکم کې زره برابر اثر نشتا په دا ویو په دا نیو د اعتبار د پر شرط لږه د دخول په مور دا نیو دا حرام ده که دخول قدخول بمور والی بھی حرام دا قدخول اللی نبیاء حلالا اگر وہ سب لئے ساتے بارو نشتہ وطاق اتفاقی ہو سب تیزا دو واقعی دے حکم کی بلکل موثر نه یو جانت مگ دو سب بیان کچھ پترکی دعالت موثر د بلوم بیان کچھ بلکل بالکل حکم کی موثر مدے پا حرمت کے قرد مطر ربائی کو تی بی حجور اکم من نسائکم دا موثر بالکل پر حرمت حرمت دغه مرتبه داس په هغه د چې په منزل د شرط وي په منزل سره شرط وي لکه اغم تاسو می سالوله ولل لم یوستو ته کوم من فتياتكم المؤمنات فرای غزي په دغه منزل د شرطه انتن المؤمنات تاسو میکه او کده آزادۍ تک ټیشته او چسی مې ریزه کاکاتب سبب اتفاق د ټول په نس باندې و اسنید سره هغه سره میکه منزل سره په حکم کې مو سر دو په مرتبه د علت کې نه ده تمه جنل شي د دا درې مرتبه د وسط تین دي اوس د دې لپاره دا ماته وایي الله کا شفیع خداله جواب ورکړي چې کومه اعلی مرتبه د وسط ته چې په مرتبه د علت وګړي په مرتبه علت وګړي نو انته کې د خبره د راو حکم بین او په دې بل حالت نه کېږي دا وسطي نه حکم دي نه دا وسطي کومه مرتبه ده چې په منزلت ده علت چې په دې خه دلالت کوي چې وصف د وینې حکم دي او چې وسطي نه ځلاني د حکم باندې کومه په دې ثلاثه نه کوي چې اعلی مرتبه ده په ادنا مرتبه چې شرطه متوسطه مرتبه ده شت پا چې نو مرتبه ده چې نه اعلی بسن دلالت کوي چې دا شرط نه حکم نه نو مفهوم باندې دلالت <سؤال> هو سب چې په منځرې د علت شي دایرت کیږي او سب چې په منځرې د شرط شي په مفهوم دلالت کیږي حضرت دلاله نو مطلب دی چې واسب کوپل شرط په دې د واسب چې په دلالت کې چې دا شرط دا وسب په حکم دی وی که دا وسب په حکم دی په دې دلالت باندې کې واسب درې مرتبه دی اعلی مرتبه مفهوم دلالت کوي ان مرتبه مفهوم دلالت لو چهره نکته مزید یا خبر ابو زید خدا پر وچه ورنا نقول بالجواب کایو بان اقصى درجات الوصل اقصى ا انتهای و انتها اچتا ده درجات او ده وسط نو مرتبه چې اذا کان الوصل حرکت الچيدا وسيل موصلين موصلين ان يكون الا للحكم اذا كان حرکت الچيدا وسل وسل موصلين او اقصى مرتبه ان خبر ده بان اكثر ان يكون ذلك تصرف ايضا مين ممكنه دي ممكنه لو اكثر على لور مرتبه اي يكون عله للحكم شديد الذي نجح وحكم كما في كونه تعالى الزاني والسالكه الامر مستقل تفصيل ديتل دتابع ولا اثر للعله في او اثر مشت هذا حكم كيف بلا خلاف بغير اختلاف يرى د حکم دلی علت په دلالت کېږي او هغه وسه په مرتبه ده سره کله طریقې ته په د علت نام په مفهومه دلاله کوي د نتیجه یې چې وسه په منځله د شرط نه ابسن د په مفهومه دلاله کوي ولا اثر او اصل مشترک پر علت په حکم کې چې کم وسه په منځله د شرط شنه د طرفه کمزکې اثر ولا بلا خلاف بغیر د اشتغال نئی تعریف کی ویلکان شرط زقدر ویلکان الوصو زنی راجی که واسط تامل کیه تا بیا مر په یخه اداره دا زره مشکل دی زمار راجی الوصف اے با کا بار ویلکان الوصو شرط ا به منزله شرط کیه زدا به امل فجرشی کچری شی د واسط منزله چانه ده شرط نو فشرط داخل علی سبب دون الحکمه بیا سبب داخله سبب داخ شرط داخله سبب باندې نه یو هو د سره خبر جواب دی یو دا خبر یو باندې جواب شکایت دوباره یو جواب کولای وشي بدی مسله چې وسه کومه نه شرطه کومه ولا باندې په fundamento دغه خو دوی جواب دري داور کوي چې دغه په منځله د شرط شي روان درته شرط شرط مې بیا په چا داخلي شي بیا اچھا راي او دې سره یو بلې مسئله جواب مکیو ځل مسله مخه تیر شي یو کس اوه یو او کس وینډه کhto كيف انت طالبن و دا شرط تچارته تا حکم د اہل توفه سبب د امام شبيره خدای مسله دا چې دې مانع او قبل او سبب نه نه دې زمو مسله کوله و دې د شرط داخله نه سبب بدون حبه الذالكون قال الفاظ يقوله چاہتا متى تو كيف داخل شويه بچا داخل شويه فانت حكم حن داخل حكم ولا صرف الكلام كشته لنا شرط داخلي دي دفتر داخلي او سبب تشري دفتر الفاظ المذكور ده انك تو كيف انت ذالكون نشرط تقول لك انك اختو كيف ماسل نولو تعول لك؟ فالشرط تقول لك فالشرط داخلی شرط داخل على سببی دي, دي تا عند تعلقون لك دوگا الحكم نبح حكم بانه حكم تقول لك اقوو و التلاق اقوو و د و کلام دیت تراور زکر نشتا شرط داخلی لکن فالفازو او الفازو کی ذکر د سبب دی تا آند تا عند الفاز دا تلاق دا حماس و دنه و دونه و원이 وقان شرط و لو قان ال وص شرط داخل ما لسو شرط داخل لبا سبب تا انتالکونا نا نئی دور الحکم نب حکم خوکووت تلعکو آگه ورن پسیزی فَمَنَعَهُ منع کے زمین شرط تراجئے کے فَمَنَعَا دے شرط منع کو هُو من اتصال ہی سبب زمین راجئے کے دے انتصال دا سببنا بمحل ہی ترق المحل پوری بیا سبب تراجئے کے شرط دا کارو قدر انتالکو محلتک پر نخو د جایه ټینګ چې شرط راشي ان ملک تو کې ارض حراتم ب انا شرط لګیدو ان پخته کې دا مدې ملک انت تعلقو صحیح شو انت تعلقو ب انا راشي چې ان پخته کې نفمنعا ده شرق منف اینن که احطوکه ده منقر عنده تالکن راهو عنده التالکن راه من اتصالهی ده انتصال ده انتما پلاع soupراب بمحله تغفر محلات دونه و ب SANWCA وبدور الانتصال بالمحلي بالسبب اتصالتا openeddrان Akučیده سبب نے کے للسبب سببت سبب ہے او بغير انتصال بالسبب انتصال بالنحن یو زی ویلی بل محل اذا كذا نصرى زمان كوهيسره بركوا توليك الله يداك ذ سبب دا سبب لغت سبب چې ترسو تر خپل محل سر زیشونی دا سبب ولي tamen abu shat man karegana tarsu chi innaka hutki nira ale mudan daligun da talishede chahar kada hal محل سر وزیشي شرط راشین ور سره به محل راشي لازم اي وصراح وصراح من جونې سن شرط راوي انك حتكي نکاي هوا ور سره سره مقبوه را لگا لحظا محل موجود شو نبيع بسبب الزرزي وبدون الانتصال بالمحل او بغير بانتصال لسابب نترمح لكور الائن اعكد السبب اندا سببه نبذرزي لحظا زمو کنز بانده که اجنبیه خزیده اوئي جه اینک احطو که فانت تالیکون ده انت تالیکون ده الفاز معلق حق و شرق ده باند داخل الفاز داری پا حقم دا غلق چه که تداکشه فیاض تداکشه را پالو خو خبر ختمه د دوهره او کو دوی تداکه سره تلجې کانو با پدريته لا کېو د باندې انا به هر حال <سؤال> حاصل او خلاس ادا جبا حکم بانداخل لئے سبب باند نو تعلیق تی اده موجود دا لخطر الوجود تعلیق دا شای گی گیر موجود دا لخطر الوجود و دا غیر موجود دا لخطر الوجود دا لخطر الوجود موجود شو بس داアルバز بس شي موجود چې دا په تللی شي لري له کاټو کې سره ادا کرم دا بل مرال ان ملک تو کې باندې حره څنګه چې دا هغه ستا پهن طریقې سره مالکیه مالک کې پاتې شپلار سره په لوک ایک د مې د مالکی خبرم ځم درا یا دې چې کومینځ تویل کوستا مالک ان تازه حواله مالک شي صحیح جو په سو اثر سبب سره ملکیت راغې او ډایرک انتخات راغې سره محل موجود دی ملک موجود دی حريته دا په خپل ملک کې دی ول چې په ملک کې دی وله هاذا لوه لفام نيو تند خدای او تایید ذکر کوي دا احمد په مسالې لپاره یو تایید ذکر کوي دا مضبوط تایید دی او پدې سره الزام کې په علما شفیع رحمت الله له باند هم ځکه الزام په خسن باندې کول شي په اجماعی مسله سره او دا اجماعی مسله را بیننا ور بینهم دا شوافه او زموږ بنسبه دا اجماعی مسله کې او کس کسمه کو چې لا یو طلق قسم وکړ قسم مې نه پاله چې خزله نو نو ډېر کې نو طلاق به شرط دی ورک خزله دی او متولا ان دخلت دې باندې طلاق اوس د طلاق د معلق چې ورک نو آیا دې دې ته مخې قسم مات شو کدا مخې قسم مات نشه نشه هرغه ځه پس دا خبره تر دا په ټاک سره دا مسله لا یحنس ما لم يوجد الشط ترسو شو شرط نه ور ولدي حالص نه دا کله دا انده دخلت ضربه چې هات په تلیفون باندې لا ته هشتره دا اشتراک به دا ته وکړ عدمه دا خبره زموږ درځي دوه کسان په دې وخت لا تا ورکوم ته اوس چې کوم تلائق ورته انده دخلت درته انده دخلت ضربه شاله خلک دفانته او داک المعدون دے ذکر او شعفیو رحمت اللہ علیہ وچی دا داخل دا جسو دے قدیبان دا داخل دا الفاظ پل حال واکی شدہ حکم نا او دو خصو کیل پکارو حانس کی دلو لیکن دو خو قسم کرو چیزا بطلاق نا مطلاق خطوار کو دا الفاظ قدیبان دے دا حکم مانو او دا او دا حد تکالکو پل حال واکیشیو او دو خصو پکارو ح امونگا موی دی خانس نده ولی زکر دی دا الفاظ دی شرط تلیدی دا تلحال کلمہ دون دل عدمی الاسلی دی گویا کدادا سرا عدویلشه ندی ولی حادا دیو جیدی خانس کی لی دی شرط داخل دی فانت تالکون چکم الفاظ دی تلات دارس دی سبب دی او کم الفاظو که مذکور دی پا حکم لرمانه شرط بلک شرط چان رمان و را دي نن د پرېو شو یو د خپل مسالې لپاره شو چې چې شرط به څر بار معنا دي د سبب لپاره دلته هغه باندې الزام شې دې مسله کې وګوره بل اتفاق موږ خبرګو چې شرط معنا د سبب دی د حكمه نه لې تیم مونږ یو چې کله په خپل خزکه او د کله خزکه ته دا خبره کوي لهذا قد دخلت الى خبره قد نبيه بانك حقې مطابق الداو معنا شرط په داخله سبب باندې داخل لسکه دې مسله یو هغه الزام شو سعیشو اصطر خصم شو او دلطرق ترخبلی مسئلی دتا عطاید شد شرط مانع دی سقب نده او مانع دا حقم نده ولی هازا لو خلافات دی و جناتا چره اوکس کساموکو لی هازا لو خلافات احدون و تولیگین ما یطللکو چه دیبا تلاک نمار دی کسامی داوکو تلاک بناوکم خزیطانا فعلکت تلاک بی شرط بی او تلاک معلک دی شرط سرع فشرط precondition مندلشه ما لم يوجد الشرط ترفض الشرط من بلشيني وهذا دفلات هيار الشرط في الباء لان الخيار داخل ما على الحكم دون السبب تستاذ محكم كلام قال امام شافعي رحمه الله دليله او هذا اخر دليل جواب امام شافعي رحمه الله دخل مسائل شرط داخل تحت دا حكم ما لديه ندد در طرف بالمقايسه ودليل اخذ ذكر قياس اغدا کیا سکڑی وابا بے حبادی علیکہ آگئی تو خبر اگلوکہ سانی بے آئوکہ یوکس پکیداؤوے لکا دریز وماکہ اختیار دریز وماکہ سین مجرد تکی موگو علیکہ دا دکا مبی عمل کرانا غید عبدالحق اور دا عویس پکی صوبانی ملکہ پرانا گئی اور ثبوت الملک دا دا بے آئی حقام میں اور دا اجاب و قبول دا لصش ہے سباب دے ندل فکی داخیار شرط مانع دا ثبوت الملک دا حکم ناشو او دا سبب ناشو مو باعدت الان شیرہ دوبارہ ایجاب و قبول تزروتو خرطا خان نو گریم دوبارہ ایجاب و قبول تزروتو پیش سہودر ازبادت عبدالحقوی بزمان خواہد استاشو نبیاء ایجاب و قبول تزروتو نشتا نبیع پسورت کے داخیار شرط مانع دا حکم نا ینی دا ثبوت الملک ندے او معنی د دې اننه به د حاله <سؤال> او شوا شي څنګه او شي اغلطه وای د سبوت ملک او شي نقطه ولاګه شي تعشق معنی د حکم ندې او د سبب د جواب د قبول نه غل او څنګه چې دغه صورت کې نه مې شاکره خلک د اختلافي صورت قياس کو چې پر د دې نه هغه کته که څنګه داله کوم دته کوم معنی د د سبب ندې سبب د سجل بیعی بزرک مانع دا حکم نده وقت دا اختلافی مسئلہ کے مانع رجان نده دا حکم نده امروز امروز امرالا تا اختلا مسئلہ آوکی آسکر و اپا بیعیبانی نوزی جواب داگین اوپی جیحازہ بخیلہ کی خیار شرط فیل بیعی علاکہ دا مخالف دا دا آغا خیار شرط دا آغا شرط نا دا شرط و آغا شرط دیا وهما سره کوم فرق کږي دا مسله زال دا زال د پدی باندې کیاس کوو کیاس باندې باریک ته ډول کی فرق موجود دی او به په ټکیاس کې انده س کیاس نه صحیح دی دا کیاس کیاس ته باندې ویل کی نور لا نوک ان شاء الله چې کوم غوایې د کیاس کیاس باندې باریک دا کیاس باندې ته استا مکیسونه له دې چې ثابت وي نو دا استمع کیشن علیہ او دا یو شان دی لہا تا خپل مسله باندې باندې کې اس کولای جواب تفصیلی جواب د دې باندې ځل پوهه فاتصيلي جواب ته د اشاره کړی دغه الفاظ چې خیار الشرط دا دا په حکم باندې نه په سبب باندې او ځل په الفاظ ان دخلت الدار الفاظ باندې ته کله داخل کېنه کو کو طلاق داث الفاظ دي ان دخلت الدار فيباعث ثلاث يا وجود التركه سبب تم كان داخلي قال دي قال بما سلاكي انك احتك ولا الفاظ انت تكون تسببا دغه ته وی الکه که زمماخه شو مستاب شي درې دمت دا زمما ته اختیار دی صحیح نو که زمماخه اشتاب شي بنو واپس راکي نن ته بچا باندې داخله <متاز> په حکم باندې په ایجار کوبول باندې نه دی دغلا ایجار کوبولې ته تاسو ته 200 زبس پری باندې شو یاست ته دره که زمماخه خاني شو واپس نو دغه ته ثبوت او لیک باندې سبب باندې نه دی د فرق کیارې شرد به سرت کې داخله په حکم باندې نه په سبب باندې اختلافي مسله کې داخل داخله په سبب باندې نه د حکم باندې وګورئ ورک شي بل شي یو بل باندې کې ځو دا هوجه د دفاع خو تحقیق د دې خبرې اخیری پاتې شرد چې دلته ولې ته حکم داخله او الته ولې په سبب داخله د دې خبرې تحقیق ا نه زمېده اصل مسله دا ده چی پا بی دا شئی پکار نده شرطو پکار او اگر چې بیا آئی دا تقاضا که چی دی دی زورت کمتا سبب بانده داخل چی دا بی آئی دی سرپی الحن نافذ و او دا دی دا دی داخل چی او دا دا دا خالی سا سکرا اصل که دا معملات دی دا سی شلی معملات دا دا کبیلی بی آئی چاہنا که دا ک ب اعده کپیله د معاملات نه ده بار کپیله د او معاملات کې داس خطر لګول چې بین ای کون الله یې کون شی اوس کې د داخله په بیان نه نو مطلب بدل شي چې عبدالحق به اوست اول صحیح شو نو کزما خوښواد د دې ورځې کې دنه نو د بیا د صحیح شي زما استعدادات به شو خو له ش زما د استعدادات با پات پات شي یواری نو رسټوی خوکراشی په ګرام و صحیح شو او دا ارزان شاهندر ازکه صحیح شو دا به وی صحیح شو کډران عبدالحبیب او جنرال پاسی یواری سته هجرې ورته رايي او الله یعقوب صحیح غان دا به کې مار دیو شو دا صحیح وشه کې مار دیو نه تورې عقد کې داسې شرط تا بولد د مقتضا د عقد خلاف بیا کډ د تقاضا کې چې د ملت دل ثابت شي د دې چې او چونکی د خلابر از یو به تبادله تم کې مخسر ورکول شي اشی معلوم نه شي نو شریعت پر تسلا صلاحات کو ساته چې یو تر تر تم دو کو نشي تر تم دو کو نشي نو شریعت او مخصوص رزو کې اجازه پر کطرا پہله تا کیا په ځال شرط دي چې الګ راشه وستا پمل کې نه ترغه پوره چې ما په سوچ نه کړه په دوکه نظر بچکول نه خلاف دا مامالات په دې کې کما راضی نو شریعت اجازه په شرط تور کوي خو شرط اجازه تور کوي نو بیا شرط د اثر کمونو لپاره چې ځوابیته جوړ نشي د امر ورته په احکام باندې نه کوي په احکام باندې ورته او او ته ته مو ورداخل <سؤال> په سبوت ملک باندې سبب ورداخله نه پچي بیاه کدرې چې زمخ خوښ شداه بیا بیا د زمخ خوښین بیا بیا نو بیا په هل اوسو او بیا بیا ده زکه چې دې کې کمره نشي جواري چې درې شي ده کمار ده بیعینا د کمار او د جواره ده مانی ده اخلو ده پاراد ده شرط او که هر شرط منگه سبب نواره و چه تاک متوجه که؟ حکم تاک متوجه ده بیعی بسورت که منگه حکم تسکه و متوجه کچنه ده کابلی نیچانه نه بمعاملاتونه نه او پاتی شوا طلاق و عطاقه ده کابلی ده اسکاتاتونه ده یوشه ساکی طول <سؤال> ده ستاپا خزا خزاستان مند بلانی یا غلامستان دمت بلا در تاقل حق ساکت تو نا اد قبلی در اسکاتا تو ندیتا ایگی کمار نوازی استا اے حق او اتا ساکت کو اس جوارا شکل پکی جوڑی گی نا سکر تاکیلی مدی باوی جدا سے اپتاون کی مدی باوی جدا سے او بس آکر دیتا لی اپر حمزان برانا نا اد قبلی در حد اسکاتا تو ندی حق ساکتو لی اد قبلی در معملا پا ندی تای کی یو شید ثابتول <سؤال> او دبل ثابتول نشته تای کی وقت الح حق اغه ساکتول خبر دې دراغه لکه هاذا انت کی تجد کما د نوازی موږ داخلي باندې د چا باندې د سبب او کاله د تا کازی کې داخلي شي د سبب او شر داخلي ام الفاظ او الفاظ کوم سببه مسعود ده او دلته کی بیازه موږ د سبب د حکم دوراذه په صورت کې چې کما او جواره د معنا په کی شي حضرتاین ترا لا نه به هر حال هر حال دا به میعوزا چې انت دات په سبب دغه وکړ او د تکي هو کې سړویږي په غوږ کې د شرط راشي یو را شکل ته جوړيږي حضرتاین ترا نه ځکه به عدد دي د پاره پیسو کې من ثابت شه د پدې کې مل کلاشه د شیوا ده هغه شدي کوا د شرط په کار نه وشریک څنګه له خلالی او د دوکې د بچونکو ولینا اجازه ورکاو نو بیا اثر کامل او د ترمو یوکټ او شو چې کمال ول معنا پکې کوم شي اصل د جوایز شکل د عبدالحق ګوري شرده باع نافزه کوم جنافزه دکمل کوټاون کیږي ولینا نافزه کو پټکی کې نه وي بچي نافزه ولې هاغه دمل پمل باندې سګو تاسو به وایې چې د فقاسترا له دومبې کو دیسره دلاشې مسایې جدا کیږي شراته په نو دې باندې اوسمه سره مثلا د مياحت نشوه صحیح شو نو دې باندې د دې احکامات مرتب کیږي صحیح شګه او کله دې عدالت نو بلې د شه عبدالحکم په سي دي دی صحیح شو نو دې په دې د احکاماتو مرتب کېنم او دې ته چې دې بيع کې څه خلل راغلی او نقصان واغره په دې ته دېعه قامت مرتب کی پتر شکیار شرط ثبوت لکه متوجیده اور انځل درا لګان نو फरक په اشتار دا نه وی چې یو شې رکتې په ملک باندې ورداخل کیږي په صورت کې په وې باندې ورداخل کیږي 90 بالکل صحیح شوه دا او شوه دا بس نشي د دې شغه صرف ملک کې مسله ده د پیسو مالک تدرو چې دنه او دغه دغه سمالیک تدنه دی عبدالحک مالک لهدا چې ثبوت ملک نه معنا نه شرک دنه دنه اما بیا مشو له چا امر په چا په دغه خبره خبره نو نوصله کې پر راځي نو بار هر دغه وکړه دا شره اسکول سینې دي نو دوی جواب شته هغه د جواب شته چې خپل ثابت کړو و أو ذا المساله خلاف بخيار الشرط ذا المساله اختلاف في كده ماكو محلل بخيار الشرط تجكم خيار الشرط بي ادين لان الخيار فك خيار الشرط وهذا حل الحكم بالدون السبب نفسه بالسبباني ولهذا لو خلافا لا يبيع ببيع بخيار الشرط يحلص دليل المساله بارسي وتايد ذكركاي شنو را خبره اخرى على الجواء قلنا ذا الجواء نور مبسوط دليل على مؤيد ذكركاي او دیو مسئله در پرسی زی یو معید او تعیید زی کر گئی؟ تحرین و دران یحطولی؟ چی کلی مسئله داشوی؟ چی دمونگ او او او او او خیار شرط در دا دی؟ او نبا سبب دی؟ نبا سبب بانده دی؟ یو کس کسام او کچی زبا اغست خرصول لکو بیعا دا؟ نکو او دب یا او او او او خیار شرط سشی خرص کو پاکایو کل دا نوم بیا او څه بیا به کېږي شرکه دغه د غرشټکه شر په 4 داخله موږ کېږي شر په او په او شوه دک سرقه نه زو دغه شرکه او شوه دغه باندې هلاسه د هغه سره معالشه هغه د قسم کول له بیا له شرکه په شرکه باندې ذکر تجربه په یار شردې په سبوتومیل باندې راښلوې صحیح خبره ها نه نیمه تر کال د ګرځي به تر کاټ نوږي د کسانکړو اوبدې او په هارشک له هغه د شردې سبوتومیل په کارولو کې به له رکاوټ به به په انده مسګيږي او دغه غره د خپل فرق د دې مسلې سره مضبوط کوو بل موئیدو پیښ یو د اراء د اراء جوابو شو اعداد جواب د پر موئید شي ولې هاغه ولې دغه او قسم او قلع او بیو او چرد با بیعانکی او طبعا بیخیار الشرط او بعد ذلك بعد الحل او بیع او قلع دا کسم ارسط بیشرت الخیار یعنس نمسگی حانس کی و, و, و ایزا سبقا انت تعلیق تصرفن بسابقی بیعادامی ہی الی زمانی اجود شرط لا بی احکامی ہی صاح تعلیق و تلاکی علی تقدا پی تفریقی او حا کله چې موږ د قانون سبب کو چې شرط داخليږي په غیر موجود خطر الوجود دی د سبب نه معنی سبب هم نه کوي حکم نه معنی دی چې هغه معنی سبب سبب دسر او موجود نه چې شرط موجود شي نو یا سببه موجود دی دا سبب داخلي نه وته فذا منزله د عدم شدید په کله سره ودلشي نو شرط تاسو باندې کال دی خبرته درکنه او تعلیق کی ایدو مادون تعلیق کی یو کاری چھو چا... اللہ کا تیر قدا کرنو کو اندازہ دیسی بھئی تعلیق بخلق بغیر موجود کے جانب تو جہا ہر کل امپا تقول اگر چرا اندر تعلیق بلکل کل بملك انت انت في التعليق تلاق ودعيتاك بالملك سرى صحيح فهو غلان تواه ان ملك وقال قلت انت ملك شلو فانت حراتون توسئل فانت حرون توسئل فتعليق سيشا فتعليق البال لغان الملوان قال لغان الملوان نعوان نزيداك سرع دشترنا تعليق دم عدو بجي تعليق نسكي جي فذر للمداكار بدأس يلك بالملكم فالدر للملكم للملكم يخلاني جرى تعریف رجایی که تمادو لحاظ بقى پاسپورت معذور دی اونشته لکفدی که ستریونه صحیحور پاس دارک دلیش هلا ونیزی شه هر کلا اغت مالک شنو پتہ ورنځات دا مزله ونیز باندې داسره پردای کنه ته تاوی ایم لک ته کې پارتي تعالی کول دا پاس صحیحو کنه دالی کول پاس پرهال لیشته دمدون بی عدم اسلیدی ګوې کده سبب ویلی شی دی شکل شت رشید دا به وجود تعلق <تصفيق> ب معدوم شي کې چې کوم شي حال موجود نه اله کته درنه وسپی او اله کته ځا کار د کووند داسه به او کومه رغه مخته نه کوي دی هغه نه شي له هغه په پرده دا الفاظ صحیشو دا فالحال شطر انا دا لغوه نزی دا الفاظ صحیشو دا فالحال لغوه نزی چه ده نکاعو کن دا الفاظ با موجود شی موجود شو دا سبب باعتن که ابتداءا موجود شی موجود شی موجود شی موجود شی مخطوط محل موجود ده لی حازا پا قلزیم انو واکیشی جنابا طلاقش انو قدریوی بیلیو پانت دا لبن سلاسان خوابرا ختما بیاد حنالی ملالی خبری گئی منا و ملامد النشط لهذا جاب تجديده حضره زون درا لگا دا ابره گئ و اذا سببته هرکله شاتب شد احناب په بلزنده انب تعليقه تعليق له دا شرط يتسرب بالسبب دي تسرب کي بچا کي دا تسرب كله که سبب کي دي سبب منکي به اعدامه دغه المعدوم کي او دي معدوم بي الى زمان وجود الشات تر كما بوري تر زمانی تو وجوده تو شرطه بوري او دا تصرف ملي کول <سؤال> په احکامې په حقګور کې د ماري او حکم نه د ماري د چاله دی سبب دی په صحه وایي دا سبا ته صحه هردا چې دا حضرت ثابت شه دا قانون ثابت شه په صحه صحیح شه تعلق د تناکه ولعادت تعلق د طلاق بالملك ولعادت بالملك دا بل ولجر لګیدلې صحیح شه تعلق د طلاق د ملک سره او تعلق د عتاده د ملک سره بل مسله ازګر کړو چې کله سبب په هاله موجود شي نه حکم د مرتب کېږي نو اغالته او مسله دا ذکر کړې چې قسم وه خو په لحاظه کسم سبب د طرف یمین دی چې سبب راغله لحاظه مالک فارم مختبر کول شي بدني کاره مختبر کوله نشي بدوی وروه تلته کثیره به مال نن خره به اوګله ها چې شرط موجود نه سبب بالکل وادون بعدم اسلله شرط سره له بینه دبر نه ندوم شي لګی خبرني اوله متى شرط نيشته من سبب دسر نيشته خبرني ترى سبب دسر نيشته اذا كفاره بسبب يعني هذاك الخبر الشرط شو هو وجود سبب موجوده لا لو بدك تكفيره بالمال بدك بالمال قبل الحنس ما كان سبب او حنس شرط انحنس و فعالیل <تصال> کفارد ایدارت اصل باس اید چه حنس راشی حنس شرط یمین سبب دیو حنس شرط او ترسو چه شرط راولی ده کفارد و آتلی نشی کفارد سرع او سبونجیش کفارد پارا شرط اغاست حنس حنس نی راولی شرط نی راولی داس اببو ده کفارد پار یمین چیدی گو یمین دسرع اتو پانجود دیو شاعت راشی حنس راشی نقص یمین نزبوت شو ثابت شو لیهاز اپنی صلیمان دکافارا رانا داخل اجمالی جواب دیتا واقش او بطل بالمال او باطل شا تکبیر بالمال قبل حنس یمکل او صدق حنس ایل اگر تحقیق دیتا مسئله دانی داخل ناکو فنیز بانده چی کم اجمالی تود وحشی وراتی شورا کنید آگیتا واقش اصل که مسئله دانی او سات دی علی ګنا د دې لپاره چې سړی به شي نه لیکار بزن پچ یمین د پاره د دمنی یمین د کار تسوی د ګر می د کپارې لپاره نه مشه پیځوري کپارې لپاره څه یمین سره د کپارې لپاره نه لري چې کپارې کار بزن به ټول <سؤال> کساندې کړه کار کار تطارد بنیت د اوکار د پولیس مضبوطوله یا د اغینه د بچکولو ترخه خبره کی ځان مضبوطوله د طارد بنیت لپاره کسان قریش د کپاری لپاره کسان ولې دښی کوماره د او دته سره دغه د مېنیم داسره په اړه سلام د ډېر په اړه او دغه پوهه چې څنګه د ریکي په سم د خبره مجبته ده د دې معنی لري هنس او چې د مالي او د هنس ته او هنس سبب او څنګه تعریف لپاره د جوړي کې خبر او خبره د د ستپ خبره او چې ساري ځان د ریکانو د لريپ طاریع له سده کارشه چې کله معنی د حنس د بارشه حنس لازم ده کفاره ورسره حنس لازم نه کفاره ورسره معنی د چې حنس شریبه کفاره باندې چې دې معنی نه حنس نشه معنی د کفاره مشه چې معنی ده لازم نشه معنی د جرب شه نرا امین مانا اخا حمد نہیں قام اجان Exec。او آغا اصل <سؤال> ، سبب وورز نمتεί. اذا سبب بره انا اخبار ارام فیسان شاDownwei. امن او اثر皆さん اعشان شامت شامل liter قبل ان نفز مust�яв و عشبت قبل لست ، ارمون اقطع sh 절대 اون و آخر اند بگوه نس اخر انتن بشک ايس قبل سب اظن نظان و لکه یمین د فار د قرب د او د دې معنی چې ځان بریکه په تاسم کې د دې معنی د حفه بلاجن د له هغه د مجور کفاره معنی لې هازه یمین په تفار د پر سبب درجون صحیح نشوي چې تا لږه یو شکر علی محمد صلی الله علیه وسلم یمین سبب د کفاره لپاره د قرب د کفاره پر دښمن پر ځای منافي وله منافشه ده بلشه ده برسبب برزيد نشي يمين منافده حديث يمين سره سريه زانو بريكي دحين ترمد کي حنسو هغه سبب ده پر ده چاري ده کفاره لهذا يمين سبب ده پر ده برده کي په حالي و چې بي څه وي که سبب راي لهذا کفاره له ده, ده. ده, ده خبره څه شو معاش بالت لهذا نفس يمين سبب ده پر ده زيندي البت تعمل سبب ده, ده, حنس ده, ده دا سبب و شرط دی او منزلو دو شرط دی چه حنس صحیح شو یمین ما یمین سبب لو دی امین ما تی دل سو سببو دو پاردکا پاری چه حنس راغه حنس شرط دی جمین فلس بان شرط دے. او دی امین سبب نی دی امین ما سبب شو مش شرط راغه انکه شاته اب حملهسته نوستريه مين معتيدل او يمين ماتي سبب بپره چره د کفارين لهذا چ شرط راشي نو سره سبب يمينو معتيدل راشي او يمين نو بیا بسراشی کفاره راشه نو کفاره به یمین د ماتیدو له مخک ورکول نشي نو درځب د حمل شرط شو چې شرط راغه ورسره یمین خو د ریات سبب د کفاره سره نو نو د یمین ماتیدل د کفاره سبب ورسره سبب درا صحیح شو او چې سبب راغی نو د سبب باندې شي مرتب کفاره مرتب له لهذا چې تاسو شرط نیولایله سبب نیولایله یمین ماتیدل لري ترای کفاره درځي نو حاصل دا شو چې په عبارت د یمین د ماده دونه د هیڅ مخکبر کول <سؤال> نشي لا خبره درجه پوری دغه راحه د حاضر شوه هغه به خبره کړی او نه طرف ولا ساکتي شي او بدني مخکبر کوله نشي دغه وفرق هغه د مالی او بدني لَيَانَّ حَكَّ اللَّهُ بَعَلَةِ الْمَالِيِّ فَيْلُ الْآَدَى وَالْمَالُ عَلَةُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ عَيْنَ الْمَالِكِهِ مِلْقُوكُ الْعِبَادِ دیسرا وزاحت کی <تصفح> <تصفح> دا تدین و مخیات کو ساتھیں دا تفارا بری والا اقسام چی دی کہ کپڑی ورکول لیا خوراک ورکول لیا, لیا دا تفار مالی دا آلی. اور تفارا مدنیا روجیه دا موجر د کدا کفاره بدلېده کفاره مليده په ټول سره ټول کې د حق باندې صاحب جاي باندې الله علي اځ الله تحقق دې کفاره ته مقصود نه لده آمين خیر د مقصود دې خیر د ادا ولم از دوي مقصود دې خوراک او کول مقصود دې کپړې او مقصود دې او رږي مقصود دې لا اللہ تغلام مقصود دے نمال مقصود دے دے کپڑے مقصود دے حقوق اللہ کی کسٹ لہذا قفرت بولا مالی کے فردہ بدنی کے فردہ دا دولیوک و فردہ پڑے کے فرد کل چدا مالی دے اور دے کے ضرورت وی اور دے کے دا فرق ساکت دے دے دے احتیبار نشتا دے کدھا بول دا حقوق اللہ نگا اور دا حقوق اللہ پہ حققے کل مالی دے دے دے دینا مقصود دا اگین آدادا او دمالی وانا خبره ساکت تا او په حق د بل جارو کې فارکول شي له همدغه چې حقوق العباد دي تعي کې په مالیکی په مالیکی وجوب او نفسي وجوب د شریعه سي هغه جدا له همدغه وي مالಿಕೆ پرمختور کول شي او بدني وينشي ورکول وجوب او نفسي وجوب چې کسمات شي ورا به نمغته اجازه کړی ساکته دا الله په حق کې ټول حقوق العباد کې ماليفي او په بدني دي فدی کې نفس اوجوب اوجوب نه په مالیکی جدا کوي په کار دي نه په دني کې ځکه پرمقصود فهد نه او مال قربان ديګه راځي له همدې دک پرک ساکته دې لپاره اعتبار نشته دای ټول د حقوق له با حقوق لا او د حقوق لا په حق د الله کې د مقصود فهد نه لهذا سم چې په مالیکی بدني کې دا اوجوب او نفس اوجوب او نه جدا کوي په مالیکی جدا کول نه په دا فرق فرق سا کته دل اهتبار نشته ټول لا مخصوص فعل نا. مالی او غیر مال لا اعتبار نشته مودری وفرق هو مو بین, و و بین مالی و بدنی سا او وفرق ما بین مالی او بدنی کی چیو کی نفس او وجوب او وجوب جدا کی, کی مالی د پاسو لیک او بدنی کی نه جدا کی, کی دا فرق چې د ساکتون ساکت په ویله لێر نه حت الله تعالی زکه حد الله تعالی په مالی کې فعل الادا اگر متمتششه نه فعل شمال لو بدنيك هو قصد مخصوصه او ماليك يدي هي صحه لانه حق الله تعالى في المال <سؤال> فعل الادى بدنيك هو المقصود مخصوصه تو الله تعالى يتحدث ان فعل الاداره والمال <سؤال> شيء علامه بناء على او ان بطه ما لته كفر كانوا عمل تسليموا یا کوم سلام د اعاده تبليګ معاملات نه ده ما د بیا او په دښ وجوب را کړي پیسې مخکړه کې را کول شي او چی کله او کله وجوب ادا لازم مال مقصود ده د تلمال د ضرورتې ده س عبادت نه وي یا هم راځي دغه کې مال مقصود ده له کله طرفه وجوب او وجوب ادا کمه او کله نه راکړي او دغه پیسې ورکو نو له اول بطا فوقو حقوق <تصفيق> العبادو کی تنفسی وجوب اوجوب بدنا کئے مجلتا کہ مقصود مادوینو دا مال دا مخ ادا کل دا نفس نفسی وجوب شو مخشو اوجوب ادا فا وحد ادا دا ما بیئی کشن ناغی کہ فرق کل سیدی اپا حقوق اللہ طول کا فرق دا ساکتے و اینما یکسدو عین المالی او کس کلشی عین مال پی حقوق العبادو چاکی اپا حقوق العباد کی ندلتا نفسی وجوب اوجوب ادا ک